Evanghelia după Ioan, capitolul 4 Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Isus nu boteza El însuși, ci ucenicii Lui. Atunci a părăsit Judea și s-a întors în Galileea. că trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din Ținutul Samariei, numită Zihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiul lui său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus o stănit de călătorie și de lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoate apă. Dă-mi să beau," i-a zis Iisus căci ucenicii lui se duseseră să cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samaritancă i-a zis, Cum? Tu, iudeu, Cer să bei de la mine, femeie samaritancă?" Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Isus i-a zis, Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, și cine este cel ce-ți zice, dăm să beau?"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 Du-te, i-a zis Isus, de cheamă pe bărbatul tău și vină aici. Femeia i-a răspuns, N-am bărbat. Isus i-a zis, Bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că cinci bărbați ai avut. Și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Isus, credem că vine ceasul când nu vă veți închina tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul. Și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Știu, e zis femeia, că are să vină Mesia, căruia ei se zice Hristos. Când va veni El... Are să ne spună toate lucrurile. Isus i-a zis, Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela." Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis, Ce cauți?" sau, Despre ce vorbești cu ea?" Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus încetate și a zis oamenilor, Veniți de vedeți un om!"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 Nu cumva i-a adus cineva să mănânce. Isus le-a zis, Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, car sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră, primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică. Pentru ca și cel ce seamănă și cel ce se să se bucure în același timp. Căci, în această privință, este adevărată zicerea. Unul seamănă, iar altul se ceră. Eu v-am trimis să se acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit, și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea. Mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei, și el a rămas acolo două zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii, Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. După aceste două zile, Iisus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea, căci el însuși pusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului, căci pusese rășii la praznic. Iisus s-a întors deci în cana din Galileea, unde prefăcuse Apan vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc, al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Isus venise din Iudeea în Galileea. S-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui, care era pe moarte. Isus i-a zis: Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți! Slujbașul împărătesc i-a zis: Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Isus. Fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care i-le spusese Iisus și a pornit drum. Pe când se pogora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine. Și ei i-au zis: Ieri în ceasul al șaptelea l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus, fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Isus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea.